Tak, měli bychom ukončit ten výklad to pokládání mysli na objekt. Pokládání mysli na objekt je živá tradice šamaty v Číně a v Egyptě. Je v Egyptě. <laughs> Možná jo, můžu v Číně a v Indii. A třeba v Egyptě tež. Ale už byla zapomenuta. A jestliže se ji naučíme, no tak se můžeme naučit ledacos. A je obzáště praktická v každodenním životě a vlastně je základ pochopení tréninku, který děláme, jestliže studujeme Zen nebo i Taoismus, který mají zpřízněnou disciplínu. Disciplína je vlastně Současnost je věčnost, věčnost je současnost. A to je velice důležité pro mentální zdraví. My se zaplétáme do různých představ, aniž bychom věděli, že jsou založené na našich tendencích. Čemu se říká v tomto spise? Na naší kontinuitě mysli a že kontinuita mysli je založena vlastně na našich libostech a nelibostech, které tvoříme po dobu vlastně bez počátku. To je princip mysli. Když ho rozlišujeme, už se objevuje jistá libost a nelibost. Když se objevuje libost a nelibost, tak ty tendence k libosti a nelibosti na základě karmického myšlení hm? pak přinášejí, jako jsme vysvětlili, ulpívání, ale ulpívání ne na realitě, která v této tradici je, že nic, co se hýbe, je skutečné. Ale ulpívání na konceptech této reality, na jménech, hláskách, větách, kterými komunikujeme sami se sebou, to je třeba podobě obrazů, kterými vlastně komunikují tež jiné bytosti, no ale zase jiným způsobem, jinými obrazy. No a tyto obrazy je to, co nás vědomě nebo nevědomně, Vede k vytváření nové karmy a novému vlastně zavázání do těch pavučích sítí, do těch uzlů, bez toho, aby jsme si byli vědomí, že ty uzly jsme si zavázali sami. To neznamená, že ta, ta vnější realita nás v tom zavázání pomáhá, ale my jsme na ní reagovali různým způsobem podle své karmické podmětu. A ten karmický podnět pochází hluboko, hluboko z našeho vědomí. Tak hluboko, že vlastně on těžko můžeme chytit. Aby jsme chytili něco z něho, no tak zůstáváme. Meditujeme na tom počátku mysli. Pro nás ten počátek mysli a konec mysli hm? vznikají a zanikají v té kontinuitě. Pro Budhu hm? ten začátek a konec mysli není žádný začátek ani není žádný konec, protože. On nepotřebuje. Pozornost a pozornost právě vychází z té. Tý... Kontinuně to v našem případě. Všem ne v případě dry filozofií Mahajány my se právě zabýváme tím, aby jsme filozoficky chápali, jak pracuje mysl Budhy, jak pracuje mysl na cestě probuzení, no a jak pracuje mysl, která ještě si neuvědomila, hm? tu původní nevědomost, původní nevědomost, To je co? Je ten impuls k pohybu mysli. To je, tomu se říká v této tradici původní nevědomost. Jelikož máme původní nevědomost, hromadíme nevědomost. A jak hromadíme nevědomost? Iluzorním myšlením. Jestliže hromadíme nevědomost, tomu se říká, čiňštině se to říká, mo, mo vůměň, pen vůmín, ten je to původní nevědomost a to je ten impuls k pohybu mysli. Pak je ta druhotná nevědomost, no a to jsou naše iluzorní myšlenky, které, jestliže meditujeme, se nám jeví jako sen, Zrovna teď jsem byl v lázních sklenárkách a krásně jsem se relaxoval, až jsem usnul no a najednou jsem se objevil na střeše někde no a chodím po střeše. A to jsou ty iluzorní mysle. To, jsou, to je ta druhotná nevědomost. Hm? To neznamená, že jsou špatný. Ty jsou výborní. Ale je to ta druhotná nevědomost, která v tomto poznání tvorí, jestliže... si nedáme pozor, tvoří pevnost v objektech. S iluzorní mysle Přichází dojem, že to, co vidíme venku, to je něco pevného, co tam stojí, odlišné od nás. A to se děje což my nevidíme na základě těch iluzorních myslí, které jsou jako sen. Ta realita, kterou my vnímáme na základě dojmu, že ten objekt, který vidíme, tam skutečně je jako něco pevného, jako něco, co je od nás, od naší mysli, Odlišné a má realitu samo o sobě. No a pak, jelikož my vidíme ten objekt, když má realitu sám o sobě, my pak i vidíme tu mysli, která ho rozlišuje jako něco, co má realitu samo o sobě. V tomto systému meditace, v tomto systému myšlení, právě ten obraz, který je podobný snu, vytváří tu realitu, vytváří tu pevnost reality. Ale ta realita nikdy nebyla pevná, to už je i vědecky dokázáno. Hm? Dnešní věda k tomu směruje, ty hmotě se nedá nic chytit. Hmota je prázdnota. No a ten, kdo chytá tu prázdnotu, no, to je ten sen. A ten sen vychází z toho pohybu, impact, z toho impulzu k pohybu mysli kterému se říká základní nevědomost. Se základní nevědomosti vzniká iluzorní myšlení, z iluzorního myšlení vznikají pevné objekty venku, z pevných objektů venku zase ovlivňujeme iluzorní myšlení, z iluzorního myšlení zase ovlivňujeme hm? tu karmickou mysli. Hm? Ale ta karmická mysl pochází právě z toho, jak už jsme mluvili, z té takovosti. Která vlastně se prodlužuje i v tom iluzorním myšlení, i v těch objektech, hm? které my vidíme, které nejsou nic jiného než te obraz toho zrcadla, hm? který není stejný jako to zrcadlo, ale není tež od zrcadla odlišný. Hm? Ty obrazy v zrcadle nejsou stejné jako zrcadlo co nejsou ze stejného materiálu, ale nejsou od zrcadla odlišné. Je to tak? Hm? Vidíme to? Stejně tak ty pevné objekty, co vidíme venku, hm? identifikujeme se s nimi, ty nejsou od toho podkladu mysli, základu mysli, což je takovost odlišné, ale tež nejsou s ním identické. Hm? Ale jsou proces. Proces vytváření. Ale proces vytváření na základě karmické mysli. V té takovosti se je základ tvoření ale nic se v ní nevytváří. Hmm? To jsme se učili, že to lúno ta z Luna tágaty vychází, hmm? ta nestála mysl, máme dvě mysli, opravdovou mysl, hmm? která je stála, a karmickou mysl, která je nestála, a která vyjevuje objekty, hmm? to mu se říká šienš. Hmm? Čili v Lankávatára sutre my vlastně žijeme ve třech myslích, v té skutečné mysli, v karmické mysli, která uvádí tu skutečnou mysl v pohyb. A na základě toho my pak vyjevujeme objekty. Tomu se říká vyjevující mysl. A když je vyjevující mysl, tak my věříme, že to, co tam je, vyjeví, to no, je něco odděleného od nás, to je něco, co tam skutečně je no a tak se vztahujeme kvůli na to, co tam skutečně je tím, že to chceme nebo to nechceme nebo je nám to jedno a tak vytváříme znovu a znovu a znovu iluzorní myšlení. Aby jsme si toho procesu byli vědomí, musíme se naučit správně pokládat mysl na objekt. Jelikož ještě nemáme hlubokou zkušenost prázdné mysli bez objektu, musíme první se asi orientovat na objekt v některých systémech zenu. A to většinou nefunguje. Hm? Začínáme už s tou prázdnou myslí, no ale pak ten meditující je popletený a popletený a to, to popletení může trvat léta letoucí. Hm? Nebo pracujeme s konem, s nesmyslem, aby jsme si uvědomili, že mysl chce se držet toho, co tam není. Hm? jako zvuku jedné ruky, která pleská. V Číně dneska meditujeme hlavně na Amitábu, na čist, nějakou čistou západní zemi. No a opakuje se Stále to uctívání Amitámi, Namo Amitámi, Namo Amitámi, namo Amitámi. Stále si opakujeme jeho jméno. Amitano je znamená záhře bez konce, bez míry. To je ta jeho čistá země, ve které vše je. Darma, nic kromě darmy není, a proto vše nás jenom uvádí k té k nezměrné, čisté mysli, o které jsme mluvili, která má nezměrná vyjádření. To jsou ty čisté země. No a tak si opakujeme, opakujeme, opakujeme. No a pak ona. Amitaba zvučí všude v celém těle. No a pak Kovan, kdo, kdo si vyvolává jméno Amitáby. No a jsme tam. Je tam někdo, ale nikdo tam není. No a to můžeme pozorovat stejně tak i v mysli. Je tam někdo, ale nikdo tam není. Mysl je proces, který je uveden v pohyb právě na ty karmické mysly. V ty karmické mysly nikdo nebydlí, kromě toho, Iluzorního myšlení, které je produktem, no a iluzorních objektů, které ty té iluzorní mysli patří. Iluzorní objekty ovlivňují iluzorní mysl, iluzorní mysl zase obě naplňuje, dává význam ty karmické mysli, ale ta karmická mysl od samého počátku. Hm? Není založená na realitě, ale získává to, čemu se říká v této tradici prosicení, prosicení nevědomostí. Jestliže meditujeme na ten základ mysli, my prosicujeme nevědomost světlem uvědomění. Jestliže meditujeme, ty iluzorní objekty a chytáme se jich, jako kdyby tam byly odděleni od nás, no tak, medit tak poznáváme, jak ty, ta iluzorní mysl, mysl zase prosicuje takovost. No a jsme kičri. Buď iluzorní mysl prosicuje takovost, anebo takovost zase prosicuje iluzorní mysl. A iluzorní mysl přestává napad po iluzorních objektech, které vytvořila. No A to je samády jedné mysli. Aby jsme se ho naučili, musíme se naučit správně pokládat mysl na objekty. A no to se nám bude hodit v jakékoliv disciplíně, ať už se učíme tantru, ať už se učíme zem, ať už se učíme vypasanu. Pokud nesprávně pokládáme mysl na objekty, tak my se identifikujeme s tou iluzorní myslí, která vytváří iluzorní realitu. No a tím pádem máme snad jasnější představu o té důležitosti toho správného pokládání a my jsme se dostali do čtvrtého stupně, hm? nebo čtvrté pozice mysli, která... Hm? Pane, první jsme pro Co? Už, už ještětí jsme. No, už jsme veštětí. Tak to od první. Dobrý. Ta první se jmenuje stápajaty. Stápajaty znamená, že my položíme mysl na objekt a snažíme se o to, jelikož nejsme ještě jogíni, snažíme se o to tím, že silou vůle, že mi nedovolíme, aby ty myšly, aby někam jinam běhala. Hmm? No a jestliže meditujeme nadechnu, tak to je to počítání. Hmm? My se přinutíme počítáním, počítání jako lešení, kterým my stavíme dům. Jestliže dům je tam, no tak nepotřebujeme žádný lešení, pokud ten dům tam není, pokud ten mentální objekt není pevný, tak my potřebujeme ten dům, aby jsme zůstali u toho, to lešení, aby jsme zůstali u toho domu, jinak. A pokud to lešení není pevné, no tak si můžeme rozbít a... taky palici, když spadne z lešení. Hmm? No a tak to počítání jako lešení, které nám dovolí, abychom si vytvořili pevný mentální ob obraz toho objektu. Hmm? s uvědoměním, že se jedná o mentální obraz. Jedině mentální obraz umožňuje zjemňování mysli, protože mentální dotyk je daleko jemnější než tělesný dotyk. My se dotýkáme dechu tělem, poznáváme, že při nádechu je studený, při výdechu je Teplí, poznáváme tvrdost, měkost, poznáváme kohézi, to je voda, poznáváme vibraci, to je vítr. No ale to jsou hrubé počitky. My musíme k jemným počítkům, aby jsme získali Jemný obraz, jestliže zůstaneme v hrubých počítku, ten jemný obraz nebude jasný. Hm? Právě počítání nej. poprvé, aby jsme zůstali u toho dechu, my ho počítáme, takže mysl neběhá někam jinak. A protože nemáme hlubokou zkušenost v meditaci, proto my udržujeme tu u objektu silou vůle. to no, jsme stále, stále to tak? Co? To jsme pořád u toho obydlí stápajaty. To. Teď sam stápajaty. Sam znamená dohromady. My, se, my držíme tu mysl u toho objektu, aby nešla někam jinam, takže ta mysl má kontinuitu. Jo? To je samostá jo? A to je dvojka máte. To je dvojka. A v těchto prvních dvou stádích my stále máme to, čemu se říká pozornost vůči objektu na základě síly. Bala Avahana Manasikara. To znamená, Bala je síla, Avahana je transport doslova. I v hinštině Avahana znamená transport. <coughs> A manasikára je dělání objektu v mysli, což my překládáme, Jelikož nemáme lepší překlad, stejně tak i v angličtině, attention, pozornost. Jo? Ale pozornost znamená, že my, ten, my děláme ten objekt mysli. On tam nebyl a my ho tam musíme udělat, aby mysl se s ním zabývala. Hm? A tady to sám s nápěty už ta o, mysl, která tou silou vůle, což je Vitarka? Hm? to je ta síla. Vitáka a Vitáka To je ta Vitáka a správně. Vitalka je, podle koše je hrubá síla vůle a rozlišení. Vychára je jemná síla vůle a rozlišení. A ty udržují tu pozornost u toho objektu, aby nešla na špací. Pokud tam ty síly nejsou, no, tak nemáme přístup ani k vypasaně ani k šamatě. V šamatě ty síly pak se stávají v hlubších koncentracích, se stávají neklidem. Ale ve vypasaně my nemůžeme pracovat ve vypasaně bez těchto sil, protože my potřebujeme objekt se stále mění a my potřebujeme udržovat toho objektu, proto my nemůžeme jít, my můžeme jít jenom do přístupového prohloubení, my nemůžeme jít do úplného prohloubení, protože pak se nic nehýbe. Je to jasný? Ale jestliže se učíme šamatu, tak to plné prohloubení, kde se nic nehýbe, je velice užitočná zkušenost. Buda tvrdí, pokud Nemáme žádnou, tak neumíme plavat, a když neumíme plavat, a chceme se dostat na druhý břeh Gangi, no tak se nám to nepodaří. Mysl musí mít vůli, aby pracovala správně. Pak přichází ty překážky, a mysl, když nemá sílu, no tak. Ty prekážky snímávají a ty překážky přijdou. Mára nás nepustí ani do šamaty hluboký, ani na tož vypasaný. To je ještě horší překážky, než jsme, Než přijde ten moment prokouknutí, no tak Mára se brání, on nechce, aby jsme se tam dostali. No a Kdo je ten Mára? To je těch pět agregátů. Uchopování, upádána na kanda. Ty se brání, jak divoký pes, tak i muž. na chytěz. Stále se bude bránit. já jsem zdenět, já nechci žádný, se rozpustit. Ty ten odpor pak zesílí, jestliže se ten věm, hluboké vím, neštánosti No a v této tradici, o které mluvíme, my zůstáváme u toho základu myslí, který se nemění. No a tak pracujeme jinak. Ty mysly od samého počátku, rozdělující mysly, jsou z toho impulzu nevědomosti. A ten impuls nevědomosti je prostě nevědomo, základ nevědomosti. Takže ta meditace je trochu jiná. Bez toho základu nevědomosti bychom tady nebyli v tomto těle. To je i vysvětlení souvislého vznikání. A ten základ nevědomosti v tantrické tradici musíme rozbít. Čet v tomto momentě musíme rozbít všech šest sfér existence, aby jsme se dostali k ty pravý mysli. Aspoň nejprve eh, rozlišujícím pochopením, protože ještě nejsme v realizaci. To, ta realizace, pak přijde, potom čet, tím eh, to vlastní praxi na, naplnění, hm? ať už používáme ty různý mandaliny. Poštva a tak nám. Tak máme diskuzi nebo máme eh, přednášku? Jak to vidíme? Hm? Tak. Eh, My jsme u té druhé pozice v Šamatě a my ještě stále se snažíme tu silou transportu transportovat mysl na ten oběd silou, ale protože to nám nepřináší žádný uvolnění, jasnost, no tak zjistíme, že tak tou silou to asi nepůjde. A přichází faktor síly, vdělé pozornosti, kterou musíme stále prorubovat, jestliže jsme meditátory, pokud ta síla v dělé pozornosti nebude s námi, tak my furt se budeme mít tu tendenci se dostat na ten objekt silou. No a tím pádem ta mysl bude hruba. Když je ta mysl hruba, tak ty stavy libosti a nelibosti my budeme strašně vážný. Když je se hrubá, tak se hned identifikuje s tím stavem libosti a nelibosti. Jestliže mysl jemná, tak to prokoukává jako iluzi. No a pak cokoliv děláme je ladnější, protože my nezůstáváme u toho objektu pozornosti na základě Síly vůle, ale získáváme sílu bdělého uvědomění. No a tak, kdykoliv mysl se odejdeme od toho objektu, který potřebujeme, my si to hned uvědomíme a vrátíme ji tam ne silou, ale bdělou pozorností. To je třetí stádium, Třetí pozice. No, pak už ta mysl se transportuje na ten objekt jinak. Ta mysl se transportuje na ten objekt s jistou lehkostí. Pohyb bude lehčí, myšlení bude lehčí, mluva bude lehčí. Jestliže ta síla ty dělí pozornosti, bude prevažující v použití těch mentálních faktorů, které uvádí mysl v pohyb. Ty mentální faktory, které uvádí mysl v pohyb, buď zdraví nebo nezdraví, ty se učíme v na každý systém je má trochu jiný rozdělení, no, ale ty pak pozorujeme v meditaci, protože my pozorujeme to, co jsme si vytvořili tou iluzorní myslí. No a v této tradici se to učíme od samého počátku, že je tomu tak. Hm? Žádný pevný obsah myslí neexistuje. Ty mysli, mysl sama nemá žádný smysl, ten smysl jsme jim dali my. Ale ten smysl odpovídá tomu pohybu. Právě proto na základě toho smyslu my můžeme pohodlně meditovat, protože máme strukturu, která pracuje. Naše mysl, ačkoliv iluzorní mysl, pracuje na základě té struktury. No a čtvrtý, tento stav, třetí stav, se jmenuje Ava stápa Ava znamená dolů. My zůstáváme stále dole. Dole znamená u toho objektu naší pozornosti a když mysl od něj uteče, my si to hned uvědomíme. To je třetí pozice. V té třetí pozici se upevňuje síla dělé pozornosti. Aby jsme šli do té čtvrté pozice, tak musí ta síla v dělé pozornosti mít kontinuitu, už se nestrácí. To je upa stápa. Upa znamená blízko. Mysl už blízkost toho objektu pozornosti. Už ať už se vyjeví různé obrazy, ať už máme jakékoliv různé počítky v těle, mysl neopouští blízkost toho objektu. Ten objekt nemizí. Že ten objekt nemizí, to je štvrtá upastá paryaty. No, to je vlastně základ, na který se pracuje, ale je to pouze základ, to není ani šamata, ani vypašaná ještě. V tomto základu se můžou objevovat různé bílé, různé přípravné mentální obrazy, různá světla, většinou nejsou ještě jasná. Sporadicky, zase mizí. Jelikož ale máme sílu v dělé pozornosti, ale ještě nemáme sílu uvědomění, právě proto síla v pozornosti je koncentrace. No a koncentrace má vždycky tendenci klesat. Hm? Myslí, mysl je koncentrována. Pokud ji nehlídáme, klesá. Klesá kam? Do základu mysli, ať ho nazýváme Bavanga nebo Alaya. Hm? No a když si nedáme pozor a uvolňujeme se jako při masáži, my jsme je... Fajn pocit, úplně uvolněný, no ale vyjevují se různé obrazy a jako ve snu. Hm? No a mnozí to chápou jako jistý, jako šamatu a vypašanu, ale to ještě není vůbec ani šamata, ani vypašana. Hm? Protože to uvědomění ještě není z to, aby zametla špínu z mysli. A co je špína v této tradici? To je ta tendence mysli klesat, letargie a tendence mysli se rozrušovat. To schránuje těch pět překážek v správném pokládání mysli na objekt. Hmm? A to je to lepení se na objekty pěti smyslů. Hmm? Tam se říká Kama, Rága. Hmm? Potom odpor vůči objektům. pratiga, Potom Thinamida, což je... mentální a tělesná letargie a necitlivost, hm? pak rozrušení, audatia, remorse, hm? nebo lítost lit, lit, hm? nad tím, co jsme udělali a co jsme neudělali a co jsme měli udělat a neudělali co jsme udělali a neměli udělat. To je stále stav rozrušení. Hm? No a pochybnosti, a to je tež stav rozrušení. Rozrušení. Určitě jsme to zažili. Hm? Co si budeme povídat? No ale ty, jsou... Hosté mysli, jak říká Budha, hosté čisté mysli. Ty tam nemají co dělat, to je ten prach, který se usadil na zrcadle, takže nic nevidíme. Jedině uvědomělostí my můžeme ten prach odstranit. Jestliže jsme dosáhli této přirozené kontinuity v přítomnosti mysli na objektu, který potřebujeme, bez použití síly, a ještě uvědomělost nedošla jasnému vyjádření, mysl má tendenci stále klesat. Hm? se cítíme pohodlně, ale mysl klesá, protože mysl klesá, ztrácíme citlivost. A když ztrácíme citlivost, ztrácíme meditaci. No a tak si uvědomujeme, že to, ten cítit se pohodlně to není ani šamata, ani vypašaná. Musíme jít dál. Proto to páté stádium se nazývá Damayati. My si podmaňujeme tu latentní tendenci mysli v koncentraci. A v dělosti, aby padala dovnitř, hmm? Padala dovnitř kam? Do Havangy nebo do Alai, do jeho základu mysli. Základu jaké mysli? Právě ty kontinuity mysli, z které se věrují ty obrazy, hmm? kterými bereme jako realitu, která je venku někde, jako ptáček, jarabáček. No a my si podmaníme, tu tendenci mysli klesat, no a pak zůstává mysl, ve stavu jemnosti. Stav jemnosti je stav utišení. Ta tendence klesat a se rozpilovat se stává minimální a my jsme vědomí u toho korene. Tím pánem prožíváme stav utišení, jasnosti, odpojení. Uf. To je ten šestý, šestá pozice. Na cestě do samády. Co? Pátra, šestá. Šestá. Ta pátá majaty, damajaty. majaty. Podmanit si tu ten, latentní tendenci myslí klesat, jestliže je v příjemném stavu. A děláme v pozornosti. Uvědomilosti. Uvědomilosti. Na základě vdělé pozornosti. Protože jsme si uvědomili, že ten stav, příjemný stav to není ani šamata, ani vypašená. Možná, že jsme meditovali takhle léta a stále ještě si myslíme, že ten příjemný stav to je to něco, má společného s šamatou a s vypašanou. No ale to je pouze příprava. No? To vůbec ještě není šamata ani vypašana. No teď se dostáváme do toho šestého stavu, no a tam už jsme na Prahu hm? jak šamaty, taky i pokud není ten stav. učišení těch tendencí myslí klesat a se rozrušovat, no tak eh, my. Nejsme ani na Prahu šamaty a vypašení. No, a to je kritický stav, do kterého se musíme dostat, do toho šestého stupně. V tom šestém stupni máme vlastně přístup k šamatě, k přípašaně, ať už je to na základě dualistického, analytického postoje nebo na základě nedualistického postoje, který je kontemplace ty prázdné mysli. No a musíme jít dál být na Prahu, to ještě nestačí aby jsme si získali perfekci v, tý, v tom pokládání mysli na objekt musíme mnoho, mnoho meditovat mnoho, mnoho se učit jestliže přebýváme v tom stavu utišení a odpojení a jasnosti ty tendence mysli klesat nebo se rozrušovat, jsou tak jemné, že si začínáme být vědomi v samém počátku, na tom základě mysli, což je mysl continuity. Pak, jestliže vidíme, že ty tendence klesat a tendence se ho jsou na základě buď, že používáme přílišné úsilí k ohnutí mysli k objektu, anebo nedostatečné úsilí k ohnutí mysli k objektu, na no to jsou termíny technikus boga abhoga anabhoga to máme tež v komentářích na Yoga Sutras abhoga anabhoga buď znamená ohnout, buď se mysl ohne k objektu s, s přílišným úsilím a nabhoga bez dostatečného úsilí. No a tak mysl není v plném je v utišení, ale není v plném stavu utišení. Už ale ji od toho chybí málo. Jestliže jsme schopni na základě prohloubení uvědomění, které v této tradici je mysli vlastní, protože princip mysli je princip zrcadla, čili to uvědomění je spontánní faktor. Nikdo se k němu nutit nemůže. To je to. Dosažení, bez dosažení, do, bez dosažení, dosažení. My se nesnažíme kontrolovat, my se snažíme pochopit tou uvědomělostí, která je základ toho dla mysli. No a pak mysl nepotřebuje ani úsilí, ani není letargická, ani není bez úsilí. To úsilí se vyrovná. No a to je osmý stav Vyupašamayati. Vyupašamayati znamená perfektně utišená. Když je ve stavu perfektního utišení a je schopná tento stav udržet nenásilně, no tak to je jednobodové smysly. Osmý stupeň Utišení, vyupašené ty sedmý stupň. Osmý stupeň. A sedmý. Sedmý. Sedmý stupeň je výupa šamajaty, plně utišená. Šestý stupeň je šamajaty, sedmý je výupa šamajaty, osmý je ekotikámota, jednobodovost. Jo, jednobodovost, ekotikámota. Je to šamajaty, výupa šamajaty a eko e e e ty karoty. Eko Eka grata je jednoborovost. To neznamená jedna borovost, že se koncentruješ na jeden bod. To je většinou nepochopení. Myslíte, že mají jednoborovost, ale jednoborovost je spontánní stav, který je založen právě na ty správní balanci úsilí a neusilí. Vymysl sama plyne jako po ký. V dobrém dobrým kým nejsou žádné hrbolky. Proto je výborný na masáž. Je to tak? Kvalitní Tinký, se na nic nelepí, nejsou v něm žádné Ten olej je úplně vyčistěn. Stejně tak v jednobodovosti mysl, spontánně zůstává u toho objektu krásný přirovnání, texty dávají vždycky. Krásné přirovnání, velice poetický. Ty, kteří je psali, byli básníci. Jako afgánský kůň, když na něm sedí, že on ví sám, co potřebuje, a klusa, nebo jede pomalu, protože vycítí ty potřeby toho jezce. univerzální. Císař ten sedm znaků, jeden z nich byl ten afgánský kuň. perfektní, to je i v Mahabháratě, v čínských románech. Ten neměl cenu, ten byl cenější než celý království, ten kůň, to dostal v Romance romanci Trí království, jeden z nejslavnějších románů čínské literatury, generál Kuan Generál se stal nejdůležitějším protektorem Danili v čínské tradice. Já, já ho mám vedle pavilonu, ale nějak se rozběl. Viděl jsem tu Na, o tom jsou krásné příběhy, nějaký můžu povědět, ale teď že na to je na čas. Ten Kvaný byl ne skutečně pevná osobnost, ale strašný hrozný. Ten byl, měl takovou citlivost, že on. Dostal, to říkám, prolibuši, to je známý příběh, slyšela si oklady. Ten měl strašně, byl zasažen jedovatým šípem a dostal celá, celý prsa, mu nějak naběral. Všude hnis, ten šíp, ten přišel pan Čao, ten legendární doktor. On mu to chtěl vyčistit, a první mu chtěl dát nějaké jehličky, aby to umrtvil, a on říkal ne, že to nechce, tak mu to neumrtvil. On hrál šachy. Se svým přítelem a během týry šachy se koncentroval, tady šachy, Gogo, se koncentroval na ty šachy a on mu čistil s ten šíp a čistil mu tu ránu. A on se koncentroval na ty šachy, jako kdyby vůbec ne, prostě úplně byl jinde, ne, vůbec ho to nezajímalo, že on ho tam čistil ránu a masou tam a kousky odřezával. Vůbec ho to nezajímalo, byl koncentrovaný na ty šachy. No, tak na to ještě nemáme. No, ale třeba nikdy bude mít. Hm? Tak ten generál se pak stal. Když zemřel, chodil různě, jeho duch všude chodil a pak velký jogin Jitáš, jeden ze zakladatelů Tiantai tradice, ho pak eh, aby se stal protektorem darmi od té doby v každém chrámu nesmí chybět, velký generál Kwanji. Ale ten doktor, zázračný doktor, mu řekl, že všechny nemoci on může držet v šachu, kromě jedné nemoci, a to je jeho hrdost. <laughs> on byl neskutečně hrdý a sebevědomý. No, až se dostaneme do na jeho úroveň, no, tak asi budeme taky. No a teď se dostáváme už do konečného stádia. He? Jestliže jsme schopni udržet tu mysl v tom stavu jednobodovosti, který je spontánní, no, tak jsme správně položili mysl na objekt bez úsilně rovnoměrně. A pak s ním můžeme dělat, co si přejeme. vypasana jde sama o sobě, jestli máme o ní zájem, na základě té rovnoměrnosti mysli, beznásilnosti mysli, my pak můžeme projít těmi vypasanovými znalostmi, bez jakéhokoliv jakého úsilí, jestliže Meditujeme na tu základ, nedualistický základ mysli, na tu jednu mysl, tak ona se tež postupem času vyjeví spontánně a spontánně u ní zůstáváme. No a to je ideál těch nedualistických tradicí. Cobčen, Mahamudra, Zen. No a je to. To jež podobný jako taoistická meditace. Není díl Padma Sambava, který přinesl tu tantrickou meditaci do Tibetu. Podle <coughs> tradice se učil nejprve na Utahajšan, svatého hry v Číně, ty různé. Transformace mysli, které jsou známé v No, a tak tím pádem máme nějaké vysvětlení, nějaký model. Jsme si vědomi, že to je pouze model, s kterým bychom měli pracovat a my ten model pochopíme jedině, když tyto pozice si osvojíme. Jinak to je, to je. A jak se jmenuje ten devátý stupeň? Devátý stupeň je samády, samády a ty. A samádhi je stav doslova linguisticky samádhana. Správného pokládání. Správného pokládání. Sam znamená správný a sam znamená Dohromady. Správný stav pokládání je, když všechny faktory mysli, který tvoří obsah mysli, zůstávají pohromadě a nemají tendenci se rozptylovat. No a pak my můžeme dělat super tyčky. Když uděláme super kýčry, tak pak už veškeré ty nepříznivé stavy už nepřichází. Já se chci zeptat na překlady těch, třeba majaty jako překlad šamajati dámajati da, nežijí dámajati dámajati je podmanicí hm? dám sám skvělý tu koupen podmanit. a šamajati šamajati utíšit z toho má šamata hm? šam je utíši šanti to je z toho taky hm? šam a Žilpa teda šamaja. ví, je perfektně utěší. Ví, Upa. Pak ekotýka hody, jednobodovost. Když máš jednobodovost, tak pak koukáš, jak tady na mě maharyši. Všude seš a nejseš nikde. Eko, eka je jedna a to karoty znamená... Co? Eka je jedna a to karoty je... Je dělat. Ne? Dělat. No je to karma, karoty, ne? to je všecko dělat. Ja. Manasitara, kri, karoty. Koren, kri, dělat. Sanskrit je neskutečně kultivovaný jazyk, k se vracíme zpátky do kořenů myšlení. Každé sánskritské slovo má koren, z kterého se je prvodní odvození a druhodní odvození a z toho se skládá náš svět, těch objektů, co vidíme. Původně my jsme komunikovali takhle, asi kr kr jsme <laughs> by byli ofice. Pak jsme z toho vytvářeli ty abstraktní pojmy a to. No v klasické čínští něco podobného. Máme základ, radikán, který nám udává základní význam a pak ty ne? různý ty který také dávají pojem ty výslovnosti. No, dřívější civilizace byly modrý, egyptianí, řekové tež byly blízko tomu kořenému myšlení. Proto, Základy jejich civilizace, nebyly informace, ale pamatování se, rituál, to už nemáme, tak bloudíme vesmírem, ale v mysli se nevyznáme.